«Как будто ноги не идут», — сказала Вика. «Я же не люблю футбол. Я лучше поеду к тебе домой. Пусть меня отвезет водитель обратно. Ладно? Ты не обидишься, Влад?» «Не выдумывай. А как же насчет синий-желтого флага, который ты хочешь сжечь? Или ты передумала? Что, отказываешься от своего каприза?» «Нет, я хочу це зробити, хочу. В этом щось -то є. Тогда вперед. Вони рушили. Тілоохоронці йшли невідступно. Володимир прочинив двері до кабіни. Права нога ступила на вентиляційний отвір. Могутній вибух сколихнув стадіоном з якого ще не вивітрився голос мага, що день давав сеанс зцілення, робив усякі дива над довірливими киянами. Володимир втрапив в епіцентр того вибуху. Від нього залишилася правиця із золотим годинником, та ще кисть судомно затиснула запальничку. Тої ж миті скінчилися усі його земні бажання. Він взяв із собою ще двох охоронців та колишню комсомольську подругу Вікторію. Не збулася їхня остання мрія купання і любовний шал при місяці в басейні. Не встигла й віка розважити себе екзотичним видовищем, спалюванням національного українського прапора. Коли б не ця примха залишилася б власницею вишуканого супермаркету ще багато літ, рід заброд того липневого вечора скінчив своє передостанє земне коло, караючий ангел, вкотре підняв над ним свій перст і окреслив крапку, ті, що залишилися, Нагадували дерево без плоду. Ще був підтоптаний Владлен Федотович, що погруз у мафіозних державних лабіринтах. Ще був лерик, у жилах якого текла кров справжнього комуніста Федота Заброди. Але він її більше нікому не передав, бо караючий ангел умертвив його плоть. Тому Лерек усю свою любов та силу віддавав дорогій ідеї. Вона замінила йому матір і дружину. Він щиро вірив у її непогрішимість, і що сяйлива п'ятикутна зірка зійде над планетою, бо вона – ключ до щастя людства. Червоний безплотний дух що вилетів із сивочолого Михайла Безродного Нечая і оселився у Володимирі Заброді разом з іншими темними духами, залишив його цієї хвилі. Зиркнув на обвали кабіни, що прикривали розірвані тіла. Мерзлякувато розвернувся і став вивчати шокований чоловічий натовп, що сунув до виходу. Побачив раптом червону заграву над невисоким опецькуватим чоловічком, щітко окресеною лисиною, широким гачкуватим носом, куцими руками, ногами і округлим черевцем. То був Лерик Городецький, який із розваг любив лише застілля та футбол. Він теж квапився до виходу. Лерек відчув, як ним схитнуло. І щось неначе влетіло в нього. То був червоний дух, що залишив його племінника Володимира за бродом. «Слава КПРС!» Ні сіло, ні впало заволав він. «Слава комунізму!» І знову ним хитнуло. «Ти, Шизик, що, на сонці перегрівся? Чи вибуху злякався?» Озвався до нього чолов'яга, що йшов поруч. Сиди вдома на своєму унітазі і кричи, хоч лопни, а тут не лементуй. На нього зиркали зі всіх боків, й яхідно усміхалися. Лерик почервонів. Здавалося, що від нього йде якесь сяйво, і зараз спалахне одяг. Що це зі мною? Чого це я крикнув те, що для мене священне? запитав подумки. Але якийсь внутрішній голос резону заперечив: Ти зробив те, що тобі велить твоє серце, нехай чують, що перемога за нами. Лерик гордякувато відкинув голову, порухав товстими губами, шморгнув носом і втиснувся у ворота. Була на тому викорчуваному родовому дереві за брод ще Лера, юна наркоманка повіє. Але цю віть караючий меч, вже майже відсік від стовбура. Вона трималася лише на тонкій корі і щодень всихала і чахла. Патріарх, відбувши вечірню службу Божу у Михайлівській церкві, Неквапливим кроком ішов Десятинною вулицею на Старокіївську гору. Андріївський узвіз усе ще квітнув вишитими сорочками, серветками, картинами, прикрасами. Зупинився коло жінки, що продавала вишиванки. Помилувався тою простою і водночас якоюсь немирущою красою, що сходила від кожного хрестика. Жінка пізнала його. «Подобається? Хочете, я вам подарую ось цю вишиту жовто-блакитним хрестиком?» Вона гріла його лагідним поглядом. «Ну що ви, я не покупець. Я просто милуюся. Дякую, сестру. Нехай воздаться вам за вашу працю. Поруч молодики продавали матрьоки, на яких були намальовані карикатурні лиця імперських вождів. Чи ж купляють у вас ці творіння? поцікавився молодиків, що знудженими поглядами пасли свій товар. Ви імієте в виду руські матрьош? перепитав його молодик. Маю на увазі японських богів, усміхнувся патріарх. «Каких і що японських богов? У нас немає таких!» «Ото ваші так звані русські матрішки і є те, що я щойно сказав. Вони такі ж російські, як і назва Русь». Патріарх спустився до церкви. Погляд перечепився за ордени, медалі, що теж шукали свого покупця. Червоний прапор із зображенням демонічного профілю. Від них сходила приземлена руйнівна енергія. Не все можна продавати. Не з усякого виторгу можна хліб їсти. Рудобородий молодик подивився на Василія, хмикнув, щось сказав до іншого, що складав товар у велику сумку, і вони обидва засміялися. Коло Андрійської церкви сидів кобзар і співав гарним оксамитовим голосом. Патріарх зачаровано слухав той спів. Одруге сьогодні стояв коло цієї диво церкви, у якій давно не лунали молитви. «Відпусти, Господи, рабам твоїм гріхи і поверни усі храми моєму народові, вкотре цього дня – Подумки промовив патріарх. Бандурист скінчив співати і вклонився патріархові. «Співайте, сину», – сказав тихо, – «поки не проженете своїм гарним голосом та піснями усіх дітків від цього храму». «Ех, не так це легко». «Он ті, що торгують орденами і червоним прапором, притягують їх до цієї місцини», – усміхнувся бандурист. «Є тут один, що з балалайкою сідає на моє місце і хоче зачарувати українську душу своїми частівками. Дивний народ у своєму прагненні нав'язувати всім себе. Що вам заспівати, святіший?» що любе вашому серцю. А я послухаю, бо всі пісні, які відібрала ваша пам'ять, очищають і вивищують душу. Гомін, гомін по діброві полилося від підвалин церкви і злетіло понад її зеленими банями і золотими хрестами. Патріарх розчулено слухав спів, і поятреним поглядом дивився на цей любий і рідний світ, який так тяжко і болісно відвоював власне місце і власну долю на своїй землі під рідним небом. Гурд дітлахів висипав із автобуса і зупинився, слухаючи кобзаря. Василій радісним поглядом дивився на маленьких присмирнілих ураз гостей. Ну що, степовики, втомилися в дорозі? запитав, коли Кобзар перестав співати. Ні, відповіли Гуртом. Ну і молодці, Україні потрібні, невтомні і люблячі. Ви ж любите Україну? Діти з нічиною перезернулися і засміялися. Не чую ствердної відповіді. Любимо. Відказало хлоп'я, що не зводило з нього зачудованого погляду. «Благословляю вас на любов і молитву в ім'я України», – перехрестив хлопчиків і дівчаток. «Завжди пам'ятайте про батьківщину, земну і небесну». І ще одне. Бог промовляє до кожного народу тією мовою, яку йому подарував, заклавши у неї все. Талант, культуру, духовність, генетичну пам'ять. А сатана нав'язує чужу, поволі вбиваючи те, що дав Бог. Пам'ятайте про те. Патріарх неквапливим кроком пішов до гори. А юні гості з Кіровоградщини ще довго дивилися йому на вздогін, поки й не сховався. Гранітними східцями – підіймався до підвалин Десятинної церкви. Все ще почував на собі чисті дитячі оченята, бачив схвильовані красою храму личка. Дерево не треба рівняти, сказав подумки. Його просто не треба гнути і нищити далі. Воно саме випростається і відшліфує крону. Над княжою горою стояв лагідний, усе ще спекотний вечір. Квітували липи, пахощі від них стояли над горою, як меди в золотій тарелі, і нікуди не дівалися. Прийдеш на небесну батьківщину, коли квітуватимуть липи, коли жайвір визолотить жнивний серп. Він вижне і твою ниву, пригадав у котре цього дня Василій. Полив'я на вечорінь вигойдувала медові пахощі і вділяла кожному, хто прогулювався тут, порівно. То була одна із семи вершин княжого міста, на яку сходила Божа благодать. Вона лилася на підвалини Десятиної церкви, під старезну похилену липу з цементною латкою на стовбурі, вона щедро квітувала щоліта, пила соки із дивогори, дивуючись із власної живучості, і скороминучості людського життя. Юрко стояв у її затінку і чекав патріарха. Його прохання, яке передав Василь зустрітися після вечері служби Божої, сприйняв з радістю. Але здивовано. І нині почував щось незвичне, неспагненне і тривожне водночас. Було таке відчуття, мов би, саме ось цієї миті мають відкритися двері, яких донедавна не помічав. Чи який хтось ховав од нього. Із них вийде правда, хвилююча й велика, яка вже зачала стукати в ті двері, але звук її був непевний.